La Vosovia a 153-a, pentru binecuvântarea râvnitorilor. Aleluia slavă ție, Doamne, Doamnei Seristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă binecuvântarea râvnei tale ne dăuit, încât mormântul, scară și foarte la cer pentru noi a devenit. Aleluia slavă ție, Doamne, Doamnei Seristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă aurul faptelor bune. Ca avarul l-am și pentru mărgheritarul legii iubirii toate le-am dăruit. Aleluia slavă ție, Doamne, să Toasă, te bine și-ți mulțumim. Fiindcă asemeni celor flămânzi, pâinea pogorâtă din cer am căutat și sfânta împărtășanie ne-ai dat. Aleluia slavă ție, Doamne, să Toasă, te bine și-ți mulțumim. Fiindcă așa cum cei și de patima beției vinul l-au cumpărat, tot așa noi, legea iubirii, prin toate faptele noastre am lucrat. Aleluia, slavă doamnei Doamne, să-i bine și-ți mulțumim, fiindcă tăcuți și răbdători, gata de sacrificiu. Prin viața am alergat și rodul tău, urevnă, l-am adunat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i bine și-ți mulțumim, fiindcă prin post, nevoințe, rugăciuni și ascultări. Duhul Tău cel Sfânt ne-a pregătit și în salașul inimilor noastre te-ai odihnit. Aleluia, slavă Doamne, ți Doamne, Iisus Hristos, te și mulțumim, fiindcă lumina Ta în ochi ne a așezat și iubirea Ta în cuvântul nostru a stat. Aleluia, slavă Doamne, și ți doamnei Doamne, Iisus Hristos, bine și mulțumim, fiindcă mierea Duhului Înțelepciunii, ca al binele am adunat, și Duhul Înțelegerii, adevărul Tău, prin împlinirea voiei tale l-am arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuele Histoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă diamantul spiritului tău, ca un greunte al credinței care mută munții, ne-ai dat și tâmpla nădejdei noastre în soarele Duhului Cunoștinței ai ridicat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuele Histoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă e scusința. Râvna, credința, iubirea nădejde ne-a învățat, și jertfa laudei noastre, la cerul slavei tale, a înălțat.